Lanetik bota dute. Yepa josu umaite naiz. Yepa maite, zer? Aizu, zu du Jontsu lanetik bota dutela? Zer? Bai, ongi entzun duzu bai, Jontsu lanetik bota egin dutela. Ez dago eskubiderik. Ez, ez dago ez. Eta zerbait egin beharko dugu, ezta? Bai, horregati deitzen dizut. arratsaldean segetan manifestapena izanen da, eta deno joanen gara. Ha, mozongi. Bai, eta boster dietan lankide batzuk lanteiko sarreran gelditu gara itzegiteko. Ah, primeran, nire joanen naiz, baina beste zarrer ere prestatu beharko dugu, ez da? Bai, akina, bihar e, sinadura bilketa egitea pentsatu dugu. Eta boster dietan horretarako gelditu gara. Zeregin behar dugun e, pentsatzeko. Ha, mozongi, arratxalde arte? Vai, agur!